Вона навіть розлучення не збирається оформляти. Навіщо? Нема на те часу та й потреби. Я ж кохаю тебе, Андрію, Андрійку, Андрійчику. Мій рятівник, мій деус ектмахіна з карети швидкої допомоги. Даремно ти ревнуєш до мого нікчемного минулого. То була трагічна помилка юності, яких тисячі довкола нас. Та, власне, і трагедії не було. Лише розгубленість, збентеження, фізичний і душевний біль. Але сьогодні, прощаючись із моїм містом, я мушу проститися із ним, з першим захопленням і розчаруванням. Даруй мені Андрію, Андрійку, Андрійчику, але я сьогодні піду в театр, сама одна, без тебе. Ось перед моїми очима афіша «Іде украдене щастя». Він грає Миколу Задорожного. Кажуть, сліпо копіює безсмертного Бучму. Не знаю. Я не бачила Амгросія Бучму. Я бачила тільки Сергія Шафрана. І покохала його. З жалю. Зі співчуття, хто знає. Що ж із скрипка може взяти фальшиву ноту? Контрольний пункт кіностудії. Яблуневий сад Олександра Довженка. Яблуні простягають її Віти, як добрій знайомій. А вона шепоче їм «Здрастуйте і прощайте, мої дорогі». Ніна для цього й прийшла на студію прощатися. З садом, павільйонами, людьми. Коли вона вперше заходила сюди, у неї тремтіли ноги. Потім, зйомки тривали близько року, звикла ходити впевнено. Зараз її каблучки цокають тріумфуюче. Починала вона з низенької долини. Тут видряпалася на стрімку кручу. Тепер її чекає неприступний Ельбрус. На його карколомних схилах їй доведеться, як зайвий баласт, залишити чимало такого, за чим болить серце. Така доля митця. Певне так чинили і Єрмолова, і Заньковецька, Южвій. Павільйони віяли пусткою. Зйомочні групи, потяглися в експедиції. Хто на південь, за літніми морськими пейзажами, хто на північ, ловити за хвіст зимову натуру. Тільки довжелезний коридор у головному павільйоні нагадував, як завжди, людну метушливу вулицю. Чоловіки й жінки різного віку та вроди з суворими, занепокоєними обличчями сновигали хто туди, хто назад у ненастанних пошуках заповітних скарбів мистецтва. Дехто з них здійснював ці рейси з кінця в кінець протягом двох або й трьох десятиріч, вперто вірячи в свою прийдешню фортуну. Був серед цих ветеранів надії і Валерій Гаврилович Дзиндра, дрібний чоловічок із віртуозною зачіскою на лисіючій голові. Ніна знала, що Дзиндра пота, який закоханий в неї. Це її тішло і розважало. Кандидатка в кінозірки не раз користувалася з його розмаїтих послуг. І в той вечір, коли її скрутив приступ апендициту, Валерій Гаврилович перший кинувся до телефону і привів таки з собою рятівну швидку допомогу. Ніна зраділа, побачивши дзендру на цьому закутому стіни проспекті, який багатьом приреченим, у тому числі й Валерієві, уявлявся не вузьким, сірим, непривітним тунелем, а гнучким і надійним трампліном біля підніжжя кінематографічного Олімпу. Валерій Гаврилович тюпав назустріч Ніні, нічого не бачачи, похитуючись в унісон своїм думкам. Дзиндерні думки, ось уже добрі чверть віку, незмінно крутилися довкола єдиної проблеми та створити кіношедевр, який нещадно перевершить землю, Чапаєва та Спартака, взятих разом. І саме тепер, коли дівчину з далекої планети прийнято на союзний екран і зйомочну групу мають розформувати, сподівання Валерія Гавриловича здавалося набувають реального ґрунту. Почувши Нінин сміх, Дзиндра спинився, закліпав очима, і почав ретельно прасувати долонею напіввиленілу чуприну. Це ще більше розсмішило Ніну, але вона стрималася, щоб не образити свого ніжного прихильника. — Аго, Леро, рада бачити вас! Лера ще швидше закліпав очима, в яких з'явилася тиха радість та боязке обожнювання. — Ніна Олександрівна? Не сподівалися? — Я чув... Що мене залишають у Москві? Ні. Що мене прийнято до нового театру? Ні. Що я гратиму роль Олени Миколаївни в «Чудаках Горького»? Ні. То що ж ви нарешті чули? Забувши і про ранкові клопоти, і про недавні роздуми, і про небезпеку завдати образи невдасі, Ніна аж заточувалася від сміху. Ну, Валерій Гаврилович хустечкою витери з лоба під, і ще раз пригладив долоною віртуозно розподілені рештки русявого чуба. Лише тоді зважився на слово. Тут пустили плітку, що ви даруйте мені.